وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لازر 12 pasi kemi fol për tauhidin kemi fol për fjalën la ilaha illa allah gjithsesht kemi thepërfunduar me kushtin me stilin apo me shortin e parë të islamit, edhe ajo është shahadeti. Ligjëratën e fundit kemi thën disa fjalë lidhje me shtyllën e dytë dy të islamit, e cila është namazi. Shtylla e tretë e këtij dini është zakati. Çka do të thot zakë? Zeka? Zekat në gjuhën arabe do të thot, nëse e përkthejm bukfalisht, nëse e përkthejm gjuhësisht, do të thot shtim Apo pastrim Zekat Gjuhësisht do në thot Shtim apo pastrim Ndërsa në spektin fetar Në në din Qka do me thonë zekat Zekat do në thot Një pasuri e caktume Në kohë caktume Me e shpërnda Në vende edhe në njërat caktume Edhe kjo spjegohet Në lëmin e fikut se kujti ta kanë zekati, kur jepet zekati, cilat janë kushtet që duhet me i plësu për mu bo zekati e farës, e kështu më ratë. Ndërsa këtu, spjegojmë vendimin e islamit ndaj zekatit, edhe vendimin e islamit ndaj ati i cili nuk e jep zekatit. Se e përket zekatit, kjo është një prej shtyllave të islamit. është farëz, Allahu subhanahu wa ta'ala, në tëdhët e dy ajetët, Zekatin, namazin. Namazin, zekatin. e ka bashku me namazin Falën i namazin Jepën i zekatin Ata të cilët e falin namazin E japin zekatin E kështu me rad Tahtë Allahu subhanu wa ta'ala Wa e qimu salata Wa atu zekat Edhe falën i namazin Dhe jepni zekatin E qëfarën si e ka fali e namazit Këmi fol në gjëratën e kaluar E nënkuptan që edhe zekati e ka vlerën edhe nënsin e madhen islam Paratë Allahu subhanu wa ta'ala Zekatin edhe namazin i ka përmend Bashk në shumë ajete Gjithashtu thotë Allahu subhanu wa ta'ala Khudh min emualihim sadaqaten Tu tahhiruhum Wa tu zakihim biha Merë ti prej pasuris atyre Do me më thonë merë zekatin Mëi pastrua ata edhe më ia ja shtu atyre pasurinë. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alejhi dhe selem kur e dërgoi Muadh bin Radiyallahu anhu në Yaman i tha: O Muadh, ti ke mëshku te një popull të cilët janë ithtarë të librit. Thirrri ata sfari në la ilahe illallah. Thirr sfari në tauhid. Nëse e pranojnë këtë atëherë thirrin faljen e namazit nësa pranojnë edhe kët atërr thirrje që ta japin zakatin me e marr prej pasurve të atyre me e dhon te të varfërit e tyre gjithashtu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thon buniel islamu ala khams islami është ndërtu mbi pesë shtylla islami është ngrit mbi pesë shtylla cilat janë ato shahadatu an la ilaha illa allah وان محمد الرسول الله صاري شهادتي لا اله الا الله محمد الرسول الله وكقامه الصلاه فاليا نمازت وايتاء الزكاه ظانيا زكاتيت وصوم رمضان اجري من رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ادم ابا حاج اي الذي قام نسيت Pra, zekati është një prej shtyllave të këti dini. Nëse një person e mohon zekatin, tham zekati është farzë. Nëse një person e mohon zekatin, me pajtimin e krejt djetarve, aj person është kafirë. Aj person delë prej dini. Edhe nëse thotë unë jam musliman, aj nëse thotë që zekati së është farzë. Ska lidhje zekati unë e e kun fitu pasurir me djerës, pse mi adhon ati letpunan e dhajsi unë, a i tili e mohan zekatin, del për e dinit Allah subhanu edhe arë. Ndërsa a i tili e pranan zekatin si farz, unë e di që është farz, po pe i kopracis i dhimbet pasuria edhe nuk e jepë. Qa është puna e këti? Kë person ka dënim, në dunja ka dënim, Në kheret Për ndunja Nëse bohën grup Edhe pëngojnë dhanjën e zekatit Nuk dojnë me dhanë Shteti islam i luftan ata Shteti islam ju shpad luft Atyre Ka thonë për jambere U mirëtuan u katil e nës Jumë urdhru me i luftu njërë Hatta je kulu La ilaha illallah Derit thojnë La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Fa idha qaluha E nëse thoin La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Asamu minni dimaehum ve emualahum Atëherjum brohet atyre Jakwe dhe pasuria Illa bi haqqiha përveç me haqt islamit E zekatin me marësh pre haqt islamit Wohisabuhum al Allah, edhe logaria atyra është të Allahu. Edhe gjithë edini luftën që e patë Ebu Bekri, ma ta të cilët nuk e jepnin zekatin. Edhe thau Allahi, edhe nëse një kërpesh që ja kanë dhonë pejgamberi sallallalli e salem, ma ndaloj nuk ma japin mua, ka me i luftu. Pra ta të cilët bëhen grup, edhe e pengoj nuk e japin zekatin, shteti islam i luftan ata. Ndërsa nëse është një person, edhe nuk donë me e dhonë, شتيت اسلام ايمان مزار باسurin që duhet me dhon zakat ndersa per na xherat fadallahu subhanahu wa taala walladhina yaknizunadhdhahaba walfidda ata te cilat tubojin pasuri arje dhe argjent wala yunfiqunaha fi sabilillahi azenuk e japin ata nuk shpenzojn rrugt Allahut fabashirhum biadhabin alim laimroi ata përgzoj ata me një dënim të ndërmshëm. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alejhi wasalam në hadithin që e transmeton Buhariu ka thonë, një personi që Allahu i ka dhënë pasuri, edhe nuk e jep atë, do të thonë nuk e jep zakatin. Ajo pasuri ditën e gjykimit ka më ju bon form xharprit, i cili i ka dy brina. Ai qartë për kë më rrethu këtë person ka më lidh mirë komplet e pastaj kam i thon ana kanzuk ana maluk kam i thon uni am ajo pasuria jote qe nuk mke don dunya e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasalam lec ajetin ku allah subhanahu wa taala thot wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khayran lahum ata telet allah ju ka don pasuri Edh nuk e japin për hir të Allahut, bëhen koprac ndaj Allahut. Mos mendojnë se kjo është mirë për ta. Mos mendojnë që ai e ruan pasurinë, unë sa harxoj më ju dhom fugarave. Bel huwa sharrun lahum. Kjo është sherr për ata. Së i topoqon ma bakhlu bihu yom al-qiyamah. Kjo pasuri ka më ju vnun çafën e tij ditën e gjykimit. Gjithashtu Në hadithin që i transmeton muslimi thot Nuk ka as një person I cili ka pas pasuri në dunja Allahu i ka dhon pasuri Edhe nuk e ka dhon zekatin Përres se ditën e gjukimit Kan me juvnu disa plaka pejzjarit gjehnemit Kan me juvnu në shpine dhe në bal E pastaj Kan me zjata jo deri Allahu ti gjukon krejt rop të ti e që një dit është sa 50.000 vjet e pas të i dënimi thot për Amberi S.A.S. atëherë shifët rruga ti nëse është për gjennet apo është për gjennem gjithashtu djetartë kër kam folë se aj person i cili nuk e jep zekatin në thamë aj ka dënim në dunja edhe në khiret po allogaritet aj musliman apo del për islami kër kemi folë për namazin kemi thonë Ai i cili e mohon namazin del prej dini. Ai i cili e pranon namazin po nuk e fal, gjithashtu del prej dini. Et e zakati, ai i cili e mohon zakatin nuk është musliman. Ndërsa ai i cili e pranon si farz po nuk e jep, Imam Muhamedi ni transmetim ka thon ai nuk është musliman. Argument ka thon Allah subhanahu wa taala fa in tabu wa aqamu s-salata wa atu z-zakata fa ikhwanukum fi d-din nese ata pendohen e falin namazin e japin zakatin jan vllëzrit e juaj në fe çka nuk kupton n'kupton nëse nuk pendohen nuk e falin namazin nuk e japin zakatin nuk janë vllëzrit e juaj në fe e nëse nuk janë vllëzrit e juaj në fe n'kupton që nuk janë Muslimën, edhepse nëse e marim vesh këtë argument, atër ashtu kuptohët, po me gjithat nëse i të bëjmë argumentet tjera, e shohim se shumic e djetarve, gjithashtu ima Mahmedi një transmitim tjetër, shumic e djetarve thoin, aj i cili nuk e jep zekatin, ka denim, ka gjunah të madhë, po me gjithat është Muslimën. Argument se aj me gjithë këtë është Muslimën, hadithin që e përmendëm, Iti li thad në fund, fi yara sabilehu imma ila al-janna wa imma ila an-nar. Ather shifet rruga e ti ose për xhenet ose për xhehenam. Ne nuk kupton, nëse sosh musliman nuk ka mo rrugë ti për xhenet. A e di jot? Po përderisa shifet rruga e ti ose për xhenet ose për xhehenam, ne nuk kupton ç'ai ka musliman i në xhenet, ne nuk kupton ç'ai me gjithkët është musliman. Kjo është kushti apo shtylla e tret e islamit. Shtylla e katërt më radh është agjerimi. Agjerimi i mujit Ramazan. Qka do të thët agjerim? Gjënë arabe i thëjnë, së jam. Qka do të thët së jam? Së jam do më thët mu u largu, mu u distancu për disa sendeve. Ndërsa në aspektin fetarë, Naspekti në shariatit algjerim do të thotë mu largu prej gjërave që prishin algjerimin prej syfirit deri në iftar me niyet të adhurimit ndaj Allahut. Se ti ka mundësi mu largu prej atyre sendeve, po me niyet të adhurimi nuk kish problem. Do thon, të thonë me niyet të adhurimit ndaj Allahut mu largu prej gjërave që e prishin algjerimin prej syfirit deri në iftar. Vlerë edhe dobija e agjerimit a shumë e madhe. Shumë pak për argumenteve nëse i përmendim e sholë, të farë nësije, të farë vlerë e ka agjerimi në dinin Allah. Ka thamë për Amberi s.a.s. Me nësa me Ramadane, imanën u ehtisabën, gufira lehu me te kadde me minë dëmbi, kush e agjerën muin e Ramazanit, me njetë pasër për Allahun, edhe me shpres në shpërblimin Allahut, Allahu i e falë ati gjunahat që i ka bama për para Gjithashtu ka thonë për Amberi s.a.s. Nuk ka asë një robë i cili a gjerën një dit Për hirtë Allahut përveç se Allahu e largon ftyrën e ti 70 vite prezjarit gjëhnejmit Gjithashtu ka thonë s.a.s. Gjeneti e ka një der e cila quhet rajan Ka kjo der kalmehi Ata të cilët kanë agjeru për hirtë Allahut Ka me ju thonë atyre Ku janë agjerusit E pas taj kanë mund grit disa persona Të cilët kanë agjeru Kanë më hi ka kjo der Edhe kjo der mbyllet Nuk hënd tjetër kush Pos agjerusve nga kjo der Sej përket agjerimin Cili është vendimi islamit Ndhe agjerimin Agjerimi është tyll e islamit është farz Për atë person i cili është muslimen, është në mosh madhore, është mentalisht i shëndosh, është i shëndosh fizikisht edhe nuk është u thar. Kushe ka farës agjerimin, a i person i cili është muslimen, është në mosh madhore, është mentalisht i shëndosh, fizikisht i shëndosh edhe është në vend vetë nuk është u thar. Pasta i regullat agjerimit, Shpjegon inshallah lëndën e fikut. Nëse një person e mohon xherimin, cili është vendimi i Islamit? Tham, nëse një person e mohon namazin, nuk është musliman. Nëse një person e mohon zakatin, nuk është musliman. Nëse një person e mohon xherimin, gjithashtu nuk është musliman. Po nëse e pranon xherimin si fars, Po nuk e agjeron muin e Ramazanit, ai person megjithat është musliman. Dhe në Sheriat nuk është përmendur ndonjë argument se cili është dënimi i ati që nuk e agjeron Ramazanin. Nëse ka shtet Islam, një person nuk e agjeron. Çfarë dënimi ka? Nuk është përmend dënimi i caktuar. Por në Ahiret, çfarë dënimi ka ai i cili nuk e agjeron? Vet Allahu e din. Bile disa për detar ve kan thonë Por derisa Allahu ka thon, shpërblimi i agjërusit është tekun. Kush e ku din shpërblimin e agjërimit, as kush pas Allahu. Ka thon dietart, Allahu por derisa e ka fsheh shpërblimin, nën kupton që shpërblimi është shumë i madh. Allahu por derisa e ka fsheh edhe dënimin, nën kupton që edhe dënimi është Shumë map, por megjithat nuk ka dënim të caktuar i cili është përmendur në Sheriatin Allahu subhanahu wa taala. E pastaj shtylla e fundit, sharti i fundit i Islamit, sharti i pestë është Haxhi. Çka do të thot? Haxh, Haxhi është udhimi deri në Kaaba për ta kryer një ibadet të caktuar në kohë të caktuar në mënyrë të caktuar. Kjo është definicioni i haxhit në xheria. Munis te për nçabe për me kryer një ibadet të caktuar në kohë të caktuar. Nuk është haxhi kur dush ti. Në kohë të caktuar edhe në mënyrë të caktuar, ashtu si ka thënë Allahu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasalam. Vendimi i Islamit mbi haxhin gjithë e keni parasysh? Haxhi është farz Allahu subhanahu wa taala fat Wallillahi alen nasi Hid gjulbejti Me nis të taa i leji se bila Allahu e ka bo farz Khagjin Për ata të cilët kanë mundësi Me shku me kryj ata Gjithashtu Peyamberi sallallahu alaihi sallam Tha O ju njerëz Allahu e ka bo farz Khagjin Një person tha A gjdo vitja rësullallah Peyamberi sallallahu alaihi sallam Nuk u përgjit Pasta i tha Ajdëvet o pejgamberi Allahut, pejgamberi sallallahu alejhi wasellem nuk u përgjigj për së dreti kur pyeti tha ja rasulullah, a çdo vit më kryh xhagin? Ather pejgamberi sallallahu alejhi wasellem tha, sikur të kisha thonë po, ishte po farz çdo vit. E pastaj sikish i pas mundsi më kryh xhagin. Pse? Xhaji është një herë njëtë e nuk os çdo vit. Po rad nuk os mirë në Islam me bó pyetje për qështje që nuk kanë nevoj me bëpytje, për qështje cilat janë të qarta. Për deri sa thot për ambejri sa salem, hajdi është farz, a gjdo vit, nëse kishë thonë gjdo vit, atër i bëpë farz gjdo vit, e kush kishë pas mundësi me këry hajin gjdo vit. Se i përket ati i cili e lenë hajin, nëse një person ka mundësi me këry hajin, cilat janë mundësi, mundësi me pas dënë thot, me pas pasuri edhe me pas fuqi nëse një person ka mundësi fizikisht edhe ka pasuri me shkun haq a e ka farës haqin, ndërsa për grat është kusht edhe me pas ma hrem do me thonë me pas dikan të familjes nëse i plotëson kushtet ka mundësi me shkun haq po nuk e përnë haqin qka është vendimi ati vendimi ati është ajë person, është gjënaqëari madhë, po me gjithat është musliman, nuk delë për i dini. Adhepse disa kanë thonë, për deri sa Allahu subhanu e ta'ala thotë, wa lillahi alen nasi hitë gjulbejti, me nisë të ta'a i leji se bila, Allahu e ka po farzë, me shku me e kryë hajin, për ata të cilët kanë mundësi, në vazhdim të ajëti thotë, wa manë kefara, e kush banë kufër, Fë inë Allah ghanijun anil alamin Allahu është i pasur prej tjithve Kanë thonë kushë bën kufër Nëm këptan kushë e lën hadjin Kushë e lën hadjin Ka bën kufër Jo, kanë thonë djetartë Vë mën këfëra Kushë bën kufër Do me thonë kushë e mëhan hadjin Do me thonë kushë e mëhan hadjin Ajë ka bën kufër E jo kushë e lën hadjin Ka bën kufër Gjithashtu Transmetimi ku thuhet se ai personi i cili ka mundsi me shkuar me kry haxhin edhe nuk e kryen ai let vdes si krishter apo si jehud. Domethënë ai nuk dës si musliman, ai let vdes në si krishter, në si jehud, po si musliman jo. Ky hadith, ky transmetim është transmetim i dobët. Kështu që e plfloorjmë pra me kushtet, me shtyllat e Islamit, të cilat janë shahadheti namazi, aljrimi, zakati edhe haxhi. Pra me këto e përfundojm, inshallah për ligjëratën e ardhshme fillojm me shtyllat me kushtet e imanit. Inshallah Allahu na takon ligjëratën e ardhshme. E qulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.